Уляна відірвалась од від вікна, за яким у темряві моготіли розпливчасті обриси дерев, і кинула погляд на дядька із сусіднього купе, який зайшов у тамбур, жмакаючи пачку ватри. Сигарета в руках могла б виправдати перебування в коридорі вагону о пів на четверту ранку, але, на жаль, вона не курила. Спати не хотілось, і Уляна раділа безсонню. У поїздах їй з дитинства снилися жахи. Напевно, через ті дев'ять дверей. Вона відчувала їхній вплив задовго до того, як дізналася про феншуй, китайське мистецтво життя у злагоді з природою і самим собою. В Уляни феншуй прийшов на зміну дзен-будизму, агнійозі та ще кільком ученням, якими вона колись захоплювалась. Але жодне з них не рятувало від нічних кошмарів. Тому в нечастих мандрівках вона стояла в коридорі, аби не лякати сусідів по купе криками у вісні. Мама легко її вмовила, Бо хай, як Уляні не хотілося їхати шукати Тоню, все ж можливість та кілька днів вирватися зі свого болота тішила, а знайти сестру здавалось справою простою. У Уляни була адреса, на яку мама надсилала листи останні півтора року. Тож найскладнішим залишалася розмова з Тонею. Бо що можна сказати? 25-річній Дорепі, яка прагне красивого життя і соромиться родичів з глухого містечка на Херсонщині, щоб переконати її частіше давати батькам про себе знати. Уляна не уявляла. Столиця зустріла снігом і лютим морозом, а вона ніколи не була привітною до гостей із Півдня. Місто Уляна знала непогано, тому, не звертаючи уваги на закличні пропозиції таксистів, впевнено покрокувала до метро, придбала у кіоску карту Києва і влилась у натовп, рухаючись у такт із юрбою та водночас напружено за нею спостерігаючи. За чотири роки і місто, його мешканці помітно змінилося, і Уляна вперше почувалася провінціалкою. На мить, перехопивши своє відображення в скляній будці міліціонера, вона спробувала глянути на себе чужими очима. У студентські роки чорне драпове пальто і довгий, намотаний навколо шиї в декілька кілець плетений шарф, здавались їй, неймовірно стильними і мали символізувати приналежність до інтелектуальної еліти. А тепер, певно, підкреслювали той факт, що їхня хазяйка давно випала з реалій моди. Здивована власними думками, Уляна рішуче скуйовдила коротке волосся, чого це раптом її мало хвилювати, як вона виглядає з боку. На пероні, забившись у куток, вона взялася студіювати карту. Потрібна вулиця знайшлася швидко, бо виявилась довгою і широкою, та розташована була біля станції метро Позняки. Починати з візиту до Тоні не хотілося, але грошей на готель не було, а турбувати приятелек Уляна не збиралась. Будинок, в якому мешкала сестра – виглядав розкішним, порівняно з сірими пошарпаними п'ятиповерхівками рідного містечка, тож бо і виходило, що тонена мрія про красиве життя потроху здійснювалась. Двері, попри улянені побоювання, відчинили швидко, але замість тоні на порозі виник довготелесий, незнайомий хлопець. Кілька секунд він обстежував Уляну поглядом, а потім невпевнено уточнив. «Ви Уляна? Тонена сестра?» Вона кивнула, і хлопець відступив, запрошуючи увійти. «А я? Пашко!» Вона мовчки пройшла до квартири, поставила сумку, скинула чоботи і дозволила себе посадити за низенький столик, у єдиній кімнаті. Пашкомито шлево побіг заварювати чай, а Уляна взялася роззиратися навколо. Це давно стало поганою звичкою. Деякі жінки в їхньому містечку, щоб не здоріти від нудьги, без кінця мусолили карти, вдаючи ніби ворожать або розкладають пасьянс. Дехто захоплювався консервуванням, були навіть такі, що регулярно пописували віршики до Каховського тижневика. Вона ж захоплювалася феншуй і щоразу потрапляючи до нового приміщення, оцінювала його з погляду цієї методики. В квартирі Павла панував безлад. Єдиними меблями були чималеньке неприбране ліжко і той самий столик, за яким сиділа Уляна. Ще був дорогий телевізор, комп'ютер з великим монітором, а далі по всіх кутках звалища хазяйських лахів. Присуд феншуй був суворим. Ліжко перебувало у зоні багатства, що означало проспані господарем гроші. Купа брудної білизни – в зоні слави. Тож слава в господаря, якщо і існувала, то була доволі сумнівною. І нарешті незрозуміле звалище в зоні кохання та шлюбу, тобто з особистим життям, у хлопця теж не складалося. На присутність Тоні нічого не вказувало, і це схвилювало Уляну. Пашко повернувся з двома чашками і вазочкою напівчерствого печива. «Може, хочете їсти?» Всівшись, запізніло поцікавився він. А я загальмував, не спитав. «Та ні, дякую». Оляна відсунула чай. «Я б хотіла побачитись Істонію». Запала, незрозуміла тиша. Павло опустив очі долу. «Це... Через ті листи? нарешті вимовив він, я так і знав. Уляна запитливо вигнула брови. Тобто, не знаю я, де вона, наче вибачаючись, зізнався Пашко.